Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Sledeči sam što so sam navedač znači govorio o njemu a to je uh, razlozi zbog koji čini neku vrstu kupo prodaje uh čini je zabranjenom O su čenjaci govorili, navedili su množstvo što ti razli. Gledanom, oni se mogu rezimirati, ono što su šarijaske argumenti svodi se na neki 7, 8, 90, kako je čenjak je to račlanio. Prva najbitnija stvar koja čini neku vrstu uh, razmjene i menijetka financijsko, uh, čini zabranjem, to je, uh, to je kamata. I to je jasno kodana. Znači, šarijaske argumenti zabrane kamate su nama toliko jasni, čuli smo o njoj, to je poznata stvar svakom muslimanu, onaj ko negira da je kamata haram i tako dalje, negira znači, opšte poznatu stvaru islamu, neki učenac kažu jel, da onaj ko to negira, nakon što mi argumenti da, da, da ga to vodi u kufru, izvodi islama i tako dalje, uglavnom, zabrana kamatu je po znači navedenoj kuranskim ajetima došlo i sunnetu wa halallahu bayawa harrama Allah je rekao dozvolio trgovinu zabranio kamatu ja odina amenu ja odina amenu te kula vezeru ma baqi min riba ovien ostavite ono što je ostalo od kamate, što vam je ostalo od kamate, znači kad je bila objavljena zabrana in kuntum tu minna bila in kuntum minin ako kad ste vi kad je pravi vjernici Finland Tefalu fa'adna bi harb minallahi ve rasul. Ako to na urate ne ostavite uzimanje kamate, kaže objavljuje vam se rat od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve i do kraja ajda. Hadis od Jabra radijallahu anhu kad je musliman samo sa rihu le anel le anel rasulullah sallallahu a keleri Allahu poslanik sallallahu kaže prokleo ono koji uzima kametu Muki lehu kaže ono koji ono koji, ono koji znači uzima ono koji daje kametu Katibu, onaj koji piše o šahidehi i oni koji svjedoče kamati žiranti kaže ovo je četiri osobe kaže oni su na istom stepenu harama, istom stepenu grija to je jasno jel? i sad vrste kamata, na koje stvari ide kamata znači to je pitanje koje je musliman, treba svaki musliman da izući, da sazna, da ima osnovno pojivanje o tebe, znači greška je krog muslimana, da mislije da je kamata samo ono što na banci uzmeš, uzmeš 10.000, da vratiš 15.000, da to kamata, znači to je greška, znači to je samo jedan savremeni vid kamate, znači osnova kamate se vraća na mnogi i druge stvari koje je došlo u vrdu osnovu adisu, znači vraća sam na šest Namirin se na njima je uh, kijasom većina učenjaka, izvukla je ostva, uh, izvukla zavšak, koje, na, koje ostale stvari se vraća kamata, I to je tema za sebe, o njoj smo govorili u nekom drugom prilikom. Ovdje samo navodimo znači da, je, da je razlog zabren mnogim vrstama kupo-prodaja je kamata. I ona je prisutna. Najveći vid prisutnost kamata u zabrenom dobu je to što bilo koje jače firme ne mogu poslovati, ne mogu poslovati osim da da, traži, da, da i kredit od banaka, da bi mogli proširiti svoje poslovanje i tome slično. Ili u zadnji vrijeme država nametno je da čovjek ne može primati platu Osim da ide preko banaka i tome slično, znači tu su mnoštva misjela koje treba čovjek da poznaje. Uh, drugi razlog koji čini određenu vrstku okupoprada i a to je mejsir. A to je kocka. Ima vrste poslovanja, razmine e, dobara i mjetka, tako dalje. Kocka svišto vraća na igru, na zabavu, a u stvari bude i vrsta posla. Ja ulazi namenu, in mele hamru, mejsir, volan sabu, ale znamu, risu mi nameni šetan, te čteni buh, ale kuntufli O vjernici, zaista su alkohol, kocka, kipovi, likomir i strelice zagatanje, prljava, ogavno, sva prljavo djelo. kaži feštani buklonti se toga. A šejtan, posao kad klonte se toga da bi da biste bili spašeni, da biste uspijeli. U surb majde kad na 90. majetu. Uh, I uh, drugi širijanski stupa Aziju, znači na zabranu, na zabranote uh, kako da prepoznamo prepoznamo da je nešto kockanje. A to na znači, što smo tem tem govorili prošlom smo da se znači, kada osoba znači, kada, kada kako može prepoznati da je da je to kockanje, kada osoba u neku igru zabavu ili poslovanje, zovite kako hoćete, ulazi sa i i poslije toga kada ulaži meta u to, ili je dobitnik, ili je gubitnik. Znači kada što znači toga, ili je dobitnik ili je gubitnik, onda je to kocka. I to je zabranje po izdma učenjaka. Stvarima, u određenim detaljima, kada znat koja, koja stvar je, kocka nije kocka, znači o tome ako čovjeku, ako nije jasno, treba pitati učeni. Sljedeće došlo u šarijetu da je zabranio, to je takozvani, treća stvar, garer. Garer u stvari, znači, uh, uh, učenjaci definišu to. Kaže, vrsta kupoprodaje, kaže, međhulul aqibe. Kaže, la jedri, a je kune la. Znači, nepoznata završnica u kupo-prodaju. Ne zna, hoće li se ona desiti ili neće se desiti. A imamo verodosti na ljudi koji bilježi muslim u svom sahiju, kaže, neha ne bih, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu, je zabranio garer. garer znači vrstu kupo-prodaju u kojoj nepoznata završnica. Kakva završnica? Ne zna se, znači, šta kupuješ, koliko kupuješ, hoćeš gubiti, češ dobiti. Klasičan primjer toga, recimo što su Da se kupuje, on se navodi primjer taj, klašan, da se kupi tele u kravi. Nisu još ni u Kupi se tele u kravi. Ne znaš li kako će u tela, koliko će biti, oče li živo, izaženje, a, a kupiš ga ono unutar, unutar, unutar kravi. Ili da se kupi mlijeko u vimenu određene životinje. Kupi se, a ne znaš, oče li biti ispravo, ne znaš kako je, kako će, a ne znaš ništa o njemu. To se navodili šanci, klačna primjer. Ako mi neko savremeni, savremeni primjer primjere najbolji primjer, očiti, a to je ova osiguranja. Sve vrste osiguranja. Zašto je kod njih nepoznata završnica? Zato što čovjek kada plaća osiguranje, ne znao će li dobiti zgub na kraju. Ako se desi nekim u Sibeti si Belaj, sve jedno znaš da se osigurao. Ako se desi znači e, nakon, nakon prvog mjeseca plaćanja osiguranja, pa dobije ogromne pare, ispadne da je dobio više. Ako 10 godina plaća osiguranje, nikako mu se ja ne desi, ispadne na kraju da je izgubio. A u stvari ne zna. to vraćaju u stvari šta? Na kader, na sudbinu, ne znaš šta će biti. I uh, plaćaš nešto što se vraća na, na dušoš nema šta će biti. Ne znaš završnicu toga. I zbog toga, znači, osnovni razlog zabrene osiguranja, svih vrsta osiguranja, osim ovih uh, društvenih, poput tem, penzionog, socijalnog i sl. I uh, su zabranje zbog ovog. Znači, osnovni razlog, mada tu ima i kamate i drugi stvari. Zbog, o, zbog ovog garera, Znači, nepoznat, u što ulaziš? U što ulaziš. Znaš koliko, pa tu ne znaš ni koliko ćeš plaćati. Koliko dugo, dokad? Da se da se desi ono što, na što se potpisao ugovor. Na kraju niko ne čitao ono pozadio ne ugovoreni šartovi, koji ne može ni iz se desi. Uh, sljedeća stvar koju činjali spominje, a to je Tahrimul Ayn. Zabrana, zabrana same stvari sa kojom se vrši kupo-prodaje. Znači, koja se kupo i prodaje. A to smo već spominjali tamo, jel? da je od šartova ono što se kupe i prodaje, da bude mima i u bahu ili ti faubihi, ono što je dozvoljeno da se, da se sa njih vrši razmjena. Šta to znači? Ima stvari u širijet koji nije dozvoljeno ih prodavati kupovat. I to došlo jasno šerijskim širijetskim tekstovima. Poput svinji, alkohola, pasa, kipova, Ne oni kipo što se obožavaju nego sve što ima sve što je napravljeno od sve što predstavlja živo stvorenje a u trodimenzionalnom tro obliku je. Poput nečistoća muzičkih instrumentata sa četiri mezeba su na tome da to zabranjuju od prodavat kupovat. I tu se vraća naravno jasne šerijatske koment. Imamo hadis mu teka lehi u koji kaže poslanik sallallahu alejhi inne sellem inna lahe wa rasulehu harreme be'al hamri wal maytati wal khinziri wal -asna. Kaže Zaista su Allah i njegov posloma, poslanik zabranili uh, prodaju alkohola, uh, uh, uginuli životinje, strvine, svinje, kipova. Imamo drugi hadis, također Mutafak Ali, uh, kaže da je poslanik Sadana Neha ne bio ani semenil kelbi wal mehril bagi wal hawlanil uh, kahin. Kaže, Allah u poslanik Sadana zabranio, kaže uh, da se uzima, da se naplaćuje, uh, da se kupuje pas, Pardon da se prodaje pas, da se na, da da prostitutka, usluge prostituciji i da onaj koji pririči sudbi, da naplati da naplati usluge proricanja sudbini ili sihr baz i tome slično. U drugom hadisu došlo Semenul dem da je zabranjeno naplačivati krv. No neko sada da, da ode dobro, znači hadis Buhari da ode da, da, da, dobro, da krv treba neka Neka tamo nulta grupa, lova, lona, a a, a minus, i da odli da proda da naplati. Zabranjeno. Zabranjeno. Došlo jasno u hadisu koji bilježi Buhari o svom sahiju da zabranju naplaćivati krv. Svejedno bila to krv dobrunog davanja ili krv da čovjek prodaje krv od životnje koja je zaklana. Ima ljudi koji, koji su krv i upotrebalo za razne stvari. Uh, to je što znači, nije na cilj da ulazimo u detalje ovoga. To je, reksimo, četvrta stvar. Peta, sljedeća stvar. Zabrane koje se vezu za određeno vrijeme. Klasičan primjer je toga, zabrana, kupo, prodaje za vrijeme džume namaza. I to nakon drugog ezana. Nakon što uvede onaj, onaj prvi ezan od strane Ofmana rad Jelala Anhu. U če danas moralna glasa se misli na onaj drugi ezan kad, znači, ovaj, kad počinje džuma. A narod su na kuranski ajed. U Suri, ali džuma, gdje Allahišanu kaže, jel, kada naređuje vjernicima da idu da planjaju džumu i da požure na, na uh, zikra, da uh, uh, uh, spominja Allah, što mi se tu na, na, na džumu, kada je, uvazerolbeja, uh, i ostavite trgovina. I, I džma učenjaka na tome, da se ovde misli da je zabrana vršenja kupo-prodaje za vrijeme znači, od trajanja džume do, do, sve svedok se ne kranja Mada to traje neki pola sata, ali treba to znati. Znači, I onda slučajnjaci različite. Ako se padne i tada trojona, da li je taj sklopilni ugovor, da li je batil, ili, ili samo ima i grijeh, pa se, pa se jel, nastavi sa tim što je kup, kupljeno i prodano. Ispravno da, da je u tom slučaju, da je batil, kupo-prodaje, da treba ponišniti i da treba ponovo, ako će nastaviti dalje, da je ponovo sklopiti u trgovinu. Izuzetak je tome oni ljudi koji nisu obavezni da pristavuju džumi, da idu na džumu poput da, recimo, žene u toku džume, da one prodaju određenje stvari, ili oni ili safir, čovjek koji nije obojezan da ide na džumu i tome slično. E, dalje, što je došlo u šredskim testima, od osnova, zabrani, e, znači, ovo su neki osnovne stvari. Čovjek kada ih zna, e, olakšamo vid o, ovo, ovoj vrstu komunikacije s ljudima, misli skupa prodaje. A to je zabranjeno pod pomaganje u griješenju. Na osnovu kuranskog ajta. Kva ta'avnu ale birriva tako, ala ta'avnu ale istmi, vol od vanu I kaže, međuosobno ne na dobročinstvu i na bogobojaznosti, a ne mojte se podvomagati u grijehu i nepijateljstvu. Na osnovu kuranskog, da je učinjac e, da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno, e, znači da čovjek u biljkom kupo prodaje i poslovanja s ljudima, da pomaže nekog za koga u toj kupoprodaji zna jasno da će on raditi i činiti haram. I, on, i učinaciju naveli klasičan primjer, kao što imam Buhari, naveo svome sahivu, uh, na oso ovog kuranskog radika, bej o silah i fitne, prodaja oružja u fitne. Prodaja oružja, a zna se što oružje za potrebujete u muslimana. Nije dozme prodavati to oružje. Uh, takože, bej o ine bilemen, ja si urodhamra, prodaja groža onome za koga znaš da pravi od njeg alkoholu. To su dva klasična primjera koje su navjeli učenjaci, a mi u praksi imamo toga koliko hoćete. Da pomažemo određene osobe, mi vršimo sa njima neku vrstu ovaj usluge, trgovine, a znamo jasno da on sa onim što hoće da radi čisti haram. Imaju naravno tu i neke određene grance. Učenjaci također navjeli ovdje da nije dozvoljeno prilikom kupoprodaje da se čini i drar bilo ga, da se nanosi šteta drugoj osobi a pa su nave neki učenasci drugačije formulira kaže da nije dozvoljena vrsta komunikaciju poslovanju koja uzrokuje adawal albagda neprijatelstvo i mržnja. Drugi kažu da je nanosljenje štete. A tu su dva klasična vrsta, dvije klasične vrste zabranjeni vrste kupo prodaje. Prva je da nije dozvoljeno da se prodaje na prodaju neko ko je zveći izvršio prodaju. Kao što došlo u vjerodostavama da iza la je biješ ga musimo sun sahihu la yebaju među kom na bej bad neka me ne prodaje niko od vas na već, uh, prodaje nešto kupuje na već klopljenu trgovinu nekog od vas i to pojdi maučeniaka šta to znači dvoje se dogovorile da da prodaje kupe nešto a onda dođe treća strana i vidi vidi mu se tu ta recimo roba i ponudi onom prodavaču i kaže da dači tiama ja više ban da što ja više sam da ja to da bih I onda ubijedi prodavač, bude joj hoću prodavač dobije više i onda razvrgne sovi, nisu uspjeli da razmijene to što su na napreklju prodaju i on prodali ovom. To poširjeti pođe malo učenjaka je Jer čini štetu onom koji već stopio dogovor, dogovorio to i prodali to, kupio. Drugi primjer toga, a to je Bej on Neđeš, koji je došao gođe zabrano njegova u, u hadijskoj bilježi Musimum Svonsahiju. A to je da jedna osoba a, prodaje neku robu i u dogovor ima nekog arana, prijatelja sa drugom osobom, dogovor se sa njom da ona dođe prilikom kada prodaje jednoj osobi da dođe i da nabija cijenu. Recimo prodaje neku osobi za 100.000 maraka nešto na ne a dogovori se ovom sa ovim svojim aranom ili, ili poslovnim, ovaj prijateljem pod naudnicama da on dođe, jer recimo ovaj kaže eto ja ti dao 90, ovaj dođe ja vam dao 110 nabijamo cijeni, mu ti da kupi uopšte, nego samo da navuče ovo koje stvarno ima na da kupi, da mu poveća cijenu da što više zaradi. Значи znači, to je također je zabranjeno, pojdi maluci neka na osnovu ovog Herodosa, a toga imamo u praksi. Toga imamo u praksi, čak i ovo ćemo mi govorimo da spomenemo taj primjer. Učenjaci ovde kad navore ovde stvari što je zabranjeno, kad je vrsta kupoprodaje u kojoj nije ispunjen neki od spomenuti šartova koji smo koji smo šartovi šartovi kupoprodaje. Mi smo ona tri koji su vezana za za prodavača i kupca, i tri koja su vezana za robu i za novac. I zadnji stvar koju činjaci, da ne, ne razlučimo, zadnja stvar koju činjaci spominja, to je zabrana, uh, kaže, eklon mali bil bat, da se zabrana jedinja, odnosno uzimanja tuđeg i metka na batil način. Sada so, naravno uh, oblici tog uzimanja i metka na batil način su raznorazni. A naravno to se vraća na... Uh, uh, Na kuranski javite volate kulem walekum bejnakum med batil. Nemojte jesti jedni drugima i metak sa batilom. Šta je batil? Kaže kulem malahil Na svaki način koji nije dozvoljen. Poput uh, uzimanja kamrate, poput uh, otimačine, poput krađe, poput, uh, poput pronevjere, iznevjere, laganja, ispunjavanja šatova i tomo slično, sve što ulazi potom. Uglavnom, znači, ovo su neke te osnovne smjerce, ti nekih osam, devet osnovnih razloga uh, zbog kojih uh, Kupo prodaje među muslimanima i muslimanima sa nemuslimanima nije dozvoljena ili bude haram. To su neke osnovne grance koje muslima, svaki muslima treba da poznaje. Andeluz, andeluz, andeluz, andeluz, andeluz.